Ну, хоча б той же чорний вепр. Безперечно зробив би. То чому ж він вважає, що отроковиця князівна має належати йому? Він питав її? Довідувався про її почуття? Заручився її згодою? Звичайно, було б нерозумно і жорстоко зараз, коли помирає її отець, говорити з нею про це. Тому й мовчав. А чорний вепр? Чи ж мовчатиме він? Здається, він не зважає ні на що. Другого дня надвечір до князівської хижі забігла либідь. У новій вишиванні з зразком червоного намиста на шиї, золотими пружинистими кільцями на скронях. Гарна, радісна, усміхнена Разом з нею крізь прочинені двері влетіла пісня «А вже ж того так упайла, ми діждалися, А вже ж діви у віночки, ой, дідладо, ой, дідладо, Увібралися» Цвітанчина рука з кухлем води для отця Застигла в повітрі «Ой, лебідко, що це? Ти забула!» «Сьогодні ж свято купайла. Парубки і дівчата йдуть на розь, у ліс, на рища. Ходімо з нами, Цвітанко, і ти, буревою!» Защебетала радісно дівчина. Цвітанка сумно глянула на змарніли батькове обличчя, поглядом показала на нього. «Як же я піду?» Але князь, що здавалося дрімав, раптом розплющив очі. «Ідіть, чада, ідіть!» промовив тихо. «Отче, а ти?» кинулася цвітанка і піднесла йому кухлик з водою. «Як же ми тебе залишимо?» «А чого вам біля мене весь час бути?» «Мені стало краще. Ніщо вже не болить?» «Навіть у грудях» Перестало пекти. Матінка подивиться за мною. «Ідіть!» Цвітанка завагалася. Їй дуже хотілося побачити купальські грища полян. Там, напевне, буде кий. Купайло! Це веселе свято буває раз на рік. На ньому співають, граються. Хлопці вибирають собі наречених. Але ж батько. Виручив Боревой. «Іди, сестрице, йди, а ми з мамою побудемо тут». «Справді?» «А то ж, йди». Цвітанчині очі проясніли від радощу. Дерев'яною грибінкою швидко розчесала коси, заплелася, одягла чисту сорочку і полянську плахту, наділа коралі. Вийшла з хатини, заглянула у дерев'яне циберко з водою. «Ой, гарна!» – засміялася Либідь. кращої й не знайдеш. Кий побачить земліє. Цвітанка почервоніла. «Ти, думаєш, кий?» – Либудь здивувалася. «А хіба сама не бачиш?» «Треба бути сліпою, щоб не помітити, як сохне хлопець. Цвітанка сполахнула і затулилася рукавом. Я не сліпа. Ти знаєш, як у нас, у дівчат? Поки не скаже, усе не віриться. Настане час, скаже. Сонце опускалося за темну гребенисту стіну лісу. І синя тінь упала на широке, сріблясте плесо ріки. про прохолодою. Дівчата поспішали, швидко перетнули острів, перебігли місток і приєдналися до гурту дівчат і хлопців, що простували зі сміхом та жартами над берегом росі, по дорозі рвали квіти. За кілька поприщ від кам'яного острова на великій розлогій галявині вже вирували купальські веселощі. Тут зібрались порубки та дівчата, отроки і отроковиці з багатьох навколишніх, ближніх, дальніх, весь оки селищ».